Lug espekulazioaren gelditzeko Euskal Herriko Goitabost hiri eta Errietako Lug Eraikigarrien jaber zerga emendut, emendatuko zaie euneko goitabostaz gehi bost euro metra kajatuka eldudetan eh, bi urte eta aldiz laborantxako lugen zat ezta emendetzerik izanen untsalaz. Adibidezat hartzeko mila metra kajatuko bateko jabeak, kasik irun mila bosteun euroko zerga pagatu beharko luke. Eta etxe bizitzak dela eta gobernuaren helburua da lugen txalmenta haunditzia ondorioz, eritarak beldur dira Mikel Goyenetxe, beldur haundiena zoinda. Haur entzatez lurriko kaitia? Hori lehen eta, eta ere bai uh, patziok, uh, patu behar dute problema da lehen urtea egia bost euro metro karatu bat Eldu den urtean berdin eta beste urteak hamar euro uh, metrokaratua. Beztenaz uh, lehen, lehen problema da batu be, behar dute eta uh, ere haien uh, semen entzat uh, fitxing da hori uh, jargitega bi. Iniz jendek ez dute luhik beren familien zat, eta elitaika alege hori atera bat haien zat. Hale E, e, egunon, eta nik ezakit uh, lur gabe uh, diren diendendako egin aden, mena hasteko uh, gauza arri gariada hor uh, lur kotsia uh, behiratu duten uh, diendendzat. Uh, Lege hori eran behar da lehenik espekulazioa kontra, eh, egin azeda horren kontra duhaiteko, eta lurrak bat battean, uh, ala merkatzean ezartzeko, xalaazteko. Xala Horten, uh, takzatu aniks eta, eta merkatzean uh, ezartzeko. E e Horten, ezakit, paixe edo lionen engurian, uh, holako uh, spekulazione uh, kontestu guak uh, badirenez, pena e e e hemen, eskualerian, hiribudun e edo ustaitzen, gukikustan duguna uh, lurriek, uh, emengo diendeak, mira metra carré do 2000 m carré uh, ben dano rendaco uh, et chebaten uh, era kitseko do jaur aurti ez gira bate con spéculazione con uh, estubatian eta ikusi sonbat uh, sonbat taxasen tusten uh, lhorie que ta se conditionetan eta bakia uh, i i i i sandian gira kontra kontra kontra plata tout kontra hartu uh, uh, du go Eta uh, lur hainitz duten uh, jende horiak, ez palimba dute azkenian txaldunai, ez dutea presioa visigarrik gora ezartzen al, ebe erošleak ušatzeko, uh, biskat. Ba, Luriek ez dira hortako eginak eh, eh, ez dute idurik atzen ememento bat nun eh, bizikikario xaltzeko i, i, zautzen dit, dituzten jendeak eh, eh, juta noita amak bat bat dira hiri burun, lehenik ez dira eh, ez da amak hektara eh, bakotxak badu eh, lurpeza bat bere etxaren inguruan eh, ez dute eh, borspasei hektara bere atxen inguruan, eh, peiluek Onartu zuen uh, uh, on, eh e uh, jori, onart dezkoia eh etchebaten uh, eh, e uh, uh, beren etxein inguriano hori da kontestua mila 1000 metro eta batzutan gutu hori boste, beste un metro kare bat utste etxein inguriano kontestua hori da eta hori eta txikitzen duzte horrendako ez ez shaltzeko batzuk galdin dakute uh, berris clashamia eh, aldatzia eta ezartzia non-konsruktibla. Hori ez da, ez egiten, alkontuzik konsruktibla ezartzen derarik, hor rezoak hor baitira, kondizion negoziak hor baitira, eta ez da ez, da ez, da ez dugu al. hori erten dautzut, explikatzeko nola zertako, eh, mengo jendek, eh, luriek atxegitzen dituzte, nik ene duriko hor tantsune hor on jo ne on dik eta promotorak eh, erochi dituste eh, lour pesa ondiatzu eta itai dublikatzen dute behena, handi Mena, eh, hemen to beena operazione handibatzuen egiteko hemen hemen ezgira ezgira oртаn eta hidi buru dezaun mande eh, zona lura badira je eh, je sh egiten dira eta batzutant sobera xo fitere Uh, luhak bat dira, eh? ez gira uh, uh, eskasetan. Mikel Goyenetxe, ipatzen geroen beti adibidez hori hartuko dugu behar bada, irudikatzeko, mila metra karatu, eta zerga beharriarekin, iru mila bosteun euro pagatu beharko zergan, eta zuretako horrek ez du behartzena lera, aleinri hartia indakogun bezala galdera, ben unbait jender salzerat, baina iz, izi, izi garrikario. Gurek ezka da, errandugun bezala, uh, luhak badira, Hor uh, problema, problema regabe eta problema da be, adibidez usteitzen gaur egun sortzean uh, apartamendu proiektuan uh, baditugu eta hor uh, uh, promotoreak uh, ari dira diostatzen eta eremuak badira eta bon eusten dute eta hori animaleko tensio bat bada ustaitzen eta bon, baiuna inguruan eh iriburun, eta inguru hortan eh eta bon bain, uh, guk uh, kalkulatu dugu uh, bon sortimila uh, uh, ala mila proiektuak badira bakarrik ustaitzen eta hor uh, Men uh, nola egan uh, jostattzen dute uh, tensio honekin eta ikusi dugu ere lur uh, presioa, uh, presioa batzuutan uh, bizikikario da, baina apartamentnduaren presioa uh, bis, uh, beti beti beti uh, biziki gora da. Bezienz, hor da gure gure gure problema. Etxerigabeko lurzergen emendioa ipagai goizuntan, gurekin bi autetxi, Mikel Goyenetxe ustaritzeko asuanta eta alen irriart irriburuko hausapesa. Eta aipatzen gintuen tentzio imobiliareak eta gune horietan direla dela aplikatuko lege hau, eta a, alen irriart iduriz irriburun ezta alako tentzio ikaragarririk, baina alabalitz lege asusinalitaik? et ez da hori, contestu algu que uh, Iriburuna uh, ostiena ganan denbe sala, uh, uh, eh badira, que Badilla, eh Badilla l'ourpessa ondiatzu, tan une uh, espalitik eh uh, construccions uh, neurat ide uh, uh, hor eh uh, uh, promotorekin eta solasianak segida eta eta egiten dut dugu bai eh uh, uh, egiten hérité ditou di di tugou social uh, legia hor baita orren egiteko ore eta eta, eta xosukutik duten uh, jendendako egin eh, behar baitira uh, etxe bizitzak. Hor hor, gauza horien iteko, ez da ez da legein beharrik jor lurak jordira, promotorak jordira uh, imeblaborien eh, eh, egiteko ezta, ez da tantziorik eh, horren, uh, horren uh, uh, atletik eta uh, etxenpul bat emaiteko jor bi herri berri azkenian egiten egida berreun jendekin, lau egun jende eh, jinen dira hiriburdu hi, hi, hi, hi bat jorek hor, mixtandena bon, gaur Hauzak aldatzen uh, ditu, eh, strukturak uh, behar dira, haurendako, eh, uh, aur eskuletan, eh, uh, bai... Uh eh uh, sant de rosiretan eta eta, eta, eta eta beste uh, aldiz eh uh, jendeak unkitiak diren jendek ez dira hor, est, horiek ez zute amarre tarara den etxeenguruan eh mi da metra bere etxe inguruan eh? da horiek posibilitate badute zerbaiten uh, egiteko egiten dute doez baina bat batian horiek guziek zerbait uh, egiten bari etxe bat pas de bat il posibilitateak bai baitira gauzak argun eh eria alatuko al, al, al da eta, eta eta ondorio txarrak ere izanen ditugu bai eh, eh, eh, Eh, oai jendek dituzte eh, taksa horiek uh, patu pa behar baina horiek uh, guziak uh, merkaturat egiten badira eh, beste uh, beste lujak be -be eh, hor baitira ere uh, hor zinez iriburundako zinez uh, um, zaida da handa zai zerbait on uh, egiteko Mikel Goyenetxe hor unkitzen dugu etxe biztzaren arazoa argita garbi uh, lege horrek ilana haipatu er, dituzu uh... Proiektu hainitz ustaritzen eta zuek nola konpontzen alduzu ezaila da galdera behar bada erriko etxe batendako, benan etxe bizitzaren arazoa ustaritzen. Arazo hori da olegiori. Nek gurutzat uh, bon, lehen uh, lehen gausa da pixkat, uh, bon, mintzatzen mintatzen gira promotoreekin uh, proiektu batzuk bisiketan zinateko dira. Eta, bon, negoziatzen gira, uh, proiektu batzuk uh, izenpetuak dira eta beste batzuk be moldatzen ari gira promotorekin. Eh. Ben, uh, problema da uh, zerga unekin, bai, uh, erran bezala, uh, beri, anitz lur tikiak, tikiak mila, metro karatuak sartuko dira merkatuan eta guk pentsatzen dugu tresnak baditugu uh, normal ki eriko etxe bat tresnak baditu be adivides toki recherche tour recherche edo des uh, esa eta pixkat lur gordetzeak uh, edo antolatzeko eta bon, hor uh, Pentsatzen dugu, hain lurrak sartzen badira, animaleko desmasiak egin gudu, hori uh, etxeak egin behar dira bai, baina egia ere antolatu behar da, eskolak, bideak eta, eta abar. Alein, alein jertek ere zuena. Prezioak mugatu behar dira, Mikkel Goenetxe, eta alaba animada haintxurra zen nola? Prezioak uh, bon, prob, problema da pre, ikusi dugu uh, prezioak berdinak uh, adibidez guk uh, ikusi dugu eremu bat milioi batean saldu dute, beste bat uh, kasik berdin do, kasik doblea eta berdina emmuua berdina zen, Eta proiektuan e, ikusten dugu, apartamenduak e, presio metrokarratuak saltzen e, dute, metrokarratua e, bi mila bosteun, iru mila euro. Eta ikusten da hor ere, e, eremuak indikitzen ditugu, baina presioa segituko dira e, biziki gora. Alein riakt galdera zureetako bilkura publikoa eginduzue jadanik iriburun. E, soin da edo soin dira geienik agertzen dira nekezkak jendeen edo galderak? Ekezkak dira, bon jendek, lukaktituzen jende horiek lehenik le sorsa ez dut. Ez dutela horren paatzeko uh, eh, jende emengo jendeak dira, emengo jende esumeak. Eh, <coughs> lur, uh, lur peza hori atxikia zuten beren horren dako, hor eh, uh, tipien uh, dako. Eta ez dutela xosik, eh, kaxi, kaxik denek, ez dutela sosa uh, uh, takza horren paatzeko. Uh, eh, eta borxatea barima dira, uh, uh, xaluko, xal, xal, xaluko dute hala bon, eta kascada bon auier kachikistan suten benen familia ndako eta es es especulazioen egiteko deana, ez dute comprensen si si nes bon ke ke chateau diya hein eta kitet chuchen uh, nok nok certaco hein certaco egite benen auier sutete sutete comprensen uh, ber dena ere posibilitateak badira ere taxa horren espatseko bon legia ez da ez da rasuntza uh, finkatia, zer nagisaz lurrak gu guk ez ditugu uh, eman uh, eta plazaratu uh, administrazioane ari, ordean emementoan ez dituzte uh, takzazenal, baina exonerazioaneak ere uh, badire da emementoan erten zuten, hor parzelagusiak gukiteak izanen uh, zire da, baina parzelabat, luj pezabat, uh, ba, uh, pezahori e, etxearen inguruan etxearen eraikia den lurpezain uh, inguruan ba ba barimada, hor egxonerazionera ere uh, bi bi uh, biltzen uh, dutera. Eta lur horiek maiten badituzte uh, kontratu batekin laborari bati, eh, antratenitzeko, uh, horiek ere uh, joiten ditera. horrean badira posibilitateat egxonerazionen eh, uh, biltzeko, behar da notabien ikustet uh, joan, errikoa etxe, etxearen ikustet joan, gauza horien uh, fi fi finkatzeko, baina sinez eh, jendeak, borchass sinesse sinesse diende euh la situation est goera charian ditugu, et eta c'est une ez da legearen uh, ez, ez da hortako uh, e, e, egina hortako, hortako dira borokatzen ere, asoziatzen bat uh, mundatu uh, dute, hor dian uh, borokak uh, dira eskuin eta ezker eh, eskolegian uh, dudai gabe, mena beste uh, eremietan, frantzako uh, eremietan ere, eh, ba dira, bai autetxeak, bai asoziatzenak mundatzen uh, aidenak horren kontradioiteko ere prote no bi a elkartea ari zien Mikel Gohien etxe bukatzeko zuek uztaritzen aratxuntan duzue Bilkura publikoa emanitz orua eta bego da zer mezu pasasiko nahi uh, die zuenritaager uh, eh, gustaizager. Bilkura publikoa da atxaleko zorziontan gela uh, lapodikana. Hori eta pixka esplikattzeko begun errandu bezala zep uh, Bize tresnak bat dira uh, zer gauri edo ez pagatzeko. Guretzat uh, biziki importantea da, horko uh, jendeak, uh, jende sumeak dira, uh, ustaitzen adibidez, uh, ustaitze hanitz uh, laborariak bat ziren, eta um, bom, bakotxa badu uh, ere mutiki bat gelditzen da, saldu uh, dute uh, beste laborarie, Uh, haien uh, eremuak uh, eta bizpairu, uh, bizpairu mila metro karatuak aparte uh, semeantzat. Eta hor horretzen uh, aiz bada um, be purguko jendeak uh, anitz etxe, uh, purguko, uh, purguko jendeko etxe, etxeak, uh, anitz badute eremu bat uh, beste hauzo gune batean eta hor bon, bat, bakotsa mila-bimila kar, uh, metro karatuak eta bon, ben, jende esumeak dira, eta gaur egun zer gaunekin e, be, animaleko kolpe bat eta ez dute fitxik patzeko, dira e, bon, usteitzeko jendeak, baina ez dira beratxak, ez dira, eta hor bon, egunero eldu dira, eta hor guk e, antolatzen dugu e, bilkura hori, e, pixkat ant, antolatzeko eta explikatzeko e, bon, egoera. Mikael Goyenetxe eta Lehenriar, eskertuko uh, zaituztego, uh, gurekin izanik goizuntana. Mitexker. Mitexker, srebi. Mitexker, srebi.